Capitolul 6, versetul 13 Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilate din Pont. Numai îndemnurile date oamenilor înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Isus sunt adevărate, curate și convingătoare. Numai ceea ce este făcut înaintea lui Dumnezeu și ca pentru Dumnezeu poartă pecetea adevărului. Numai lucrările născute prin Duhul Sfânt înaintea lui Dumnezeu sunt purtătoare de viață și lumină. Fața Domnului este cea mai desăvârșită lumină și ceea ce se face în această lumină este cu adevărat bun. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor pentru ca și el să nu facă nimic fără viață. Îndemnul dat sufletelor înaintea lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu duce la viață. Și numai ceea ce este viu este cu adevărat bun și de dorit. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Frații mei, să nu facem nimic fără viață. Fie că ne rugăm sau cântăm sau scriem sau facem vizite sau dăm îndemnuri, totul trebuie să poarte viață, viață nouă din Domnul Isus. Și ca să poarte viață, trebuie să facem totul înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Ceea ce nu este făcut înaintea lui Dumnezeu este mort și ceea ce este mort nu poate avea părtășie cu Dumnezeu. Mortul lor cât de împodobit ar fi, tot brațele putrezirii îl cuprind. Lucrurile frumoase, dar moarte, sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Îndemnul dat de apostolul Pavel lui Timotei era și înaintea Domnului Isus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont. Când Pilat l-a întrebat, atunci un împărat tot ești? Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Timotei era îndemnat ca să fie un martor al adevărului și să nu caute la fața omului. Adevărul dă viață și fericire oricărui suflet. Înaintea Domnului Isus avem garanția că mărturisim adevărul orice facem să facem înaintea Lui și nu vom da greși și nici nu vom rătăci. Cât de fericit, o cât de fericit, Tu mă faci sus prin harul Tău ce mi a adus. Duhul liniști, e Duhul liniști. Când mi-l de pieptul tău, Dumnezeu Versetul 14 Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Este o poruncă de a păzi porunca. Și dacă Duhul Sfânt poruncește ca omul credincios să păzească porunca, înseamnă că omul poate face acest lucru, că e partea lui în lucrarea mântuirii, pe care dacă nu o face, își primeșduiește mântuirea. Păzirea poruncii lui Dumnezeu, ascultarea cuvântului său, numai de silă, este o păzire cu vină și necurată. Dumnezeu nu dorește așa ceva. Tot ce se face din dragoste pentru el, este primit de el. Zice un înțelept, Castitatea noastră nu are niciun merit de vreme ce o practicăm în scârbă. Dar care este acea poruncă pe care trebuie să o păzim noi, răscumpărații Domnului? Răspunsul este limpede și hotărât în Noul Testament și mai ales în gura Domnului Isus, Ioan 13 cu 24 Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Romanii 13, 8 și 10 Iubiți-vă unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Dragostea este împlinirea legii. Galateni 5, 14 Legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 1 Timotei 1, 14 Ținta porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Duhul Sfânt simplifică lucrurile la maximum pentru ca orice suflet să găsească ușor mântuirea și apoi să o păstreze ușor. El a redus toată legea cu nenumăratele ei porunci la o singură poruncă, dragostea. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum să iubești fără prihană și fără vină? Există dragoste întinată și vinovată? Da, orice iubire părtinitoare este o iubire vinovată. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri ce lucru neobișnuit faceți, oare păgânii nu fac la fel? Orice iubire numai cu vorba, fără fapte și fără adevăr, este o iubire întinată și vinovată. 1 Ioan 3,18. Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Orice iubire rece este o iubire necurată și vinovată. 1 cu 4,8. Să aveți în voi o dragoste fierbinte unii pentru alții. Orice iubire nestatornică și condiționată este o iubire firească și vinovată. Isus i-a iubit pe ai săi până la capăt. Dacă iubirea mea se îndreaptă spre lume, spre păcat și neadevăr, este o iubire păcătoasă, o iubire satanică, o iubire care duce la moarte. Porunca de a păzi porunca iubirii este cu putință oricărui copil al lui Dumnezeu și ea poate fi păzită. Dumnezeu nu pune sarcini pe umerii credincioșilor săi pe care ei nu le-ar putea duce. Dragostea este porunca vieții, este porunca cea care îl face pe om asemănător cu făcătorul său. Dragostea este porunca Harului, porunca fericirii și a veșniciei. Numai cine nu vrea, acela nu poate împlini și păzi până la capăt această poruncă. Faptul că ni se poruncește să păzim porunca până la arătarea Domnului Iisus ne învață că de la data aceea începe o altă era, era dragostei. Cine păzește dragostea până la arătarea Domnului Iisus înseamnă că iubește până la capăt. Zicea Ioan Marini. Biserica, în cea din tâi dragostea ei, așteaptă pe Domnul ei. Creștinii cei din tâi erau creștini așteptători, de aceea viața lor era plină de foc. Ei erau legați de Domnul Isus prin credință și iubire, de aceea așteptau întoarcerea Lui. Timpul când se vorbește despre venirea Domnului și El este așteptat, acel timp este cel mai bogat în credință. Și din contră, atunci când întoarcerea lui nu este dorită și el nu este așteptat, credința și vederea slăbesc și viața creștină lasă de dorit în toate privințele. Numai dragostea și credința pot aștepta cu adevărat pe Domnul Isus, pentru că numai dragostea și credința pot păstra un delemnul sfânt în viața noastră, un delemnul care ne înflăcărează și ne luminează cu adevărat. Cine păstrează credința și dragostea este un așteptător al Domnului Isus cu adevărat. Domnul meu Iisus, prin jertfă m dus adus În templu luminat de harul tău ne Veșnic slava ta, iubirea-mi va cânta Cu slacră și jar, Iisuse fi e iar și iar. Versetul 15 Care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Cea mai desăvârșită măsurătoare a timpului o face Dumnezeu cel necuprins în timp. El a alcătuit în sine un plan veșnic, a cărui împlinire are loc în timp, fără întârziere și fără grabă. Așa a fost cu prima venire a Domnului Isus, așa va fi și arătarea lui a doua oară. Ea va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Deci Dumnezeu Tatăl va trimite pe Domnul Isus ca să se arate credincioșilor săi și să-i răpească în văzduh. Pentru toate lucrurile există o vreme precisă și această vreme se află în mâna Dumnezeului cel veșnic. Întrebarea cea mare pe care trebuie să ne opunem noi mereu este Suntem pregătiți pentru ceea ce se va întâmpla la vremea hotărâtă? Suntem noi pregătiți pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus, a cărui venire este foarte aproape? Alexandru cel Mare n-a voit să fie pictat decât de vestitul Apeles și n-a voit să fie sculptat decât de Lisipus, vestit și el. Domitian a voit ca statuia sa să fie făcută numai de aur sau de argint. Când ospătăm pe un prieten care este mai ceva decât noi, îi punem înainte ce avem mai bun în casă, scuzându-ne că nu este și mai bun. Dacă ar veni o înaltă autoritate pământească și-ar lua masa la noi, am face tot ce ne-ar sta în putință spre a fi pe placul acestei autorități. Cu cât mai mult, trebuie să ne dăm toată silința ca să dăm cinstea cuvenită împăratului împăraților. Doamne, învață-mă să-ți aduc ce am mai bun și să fac acest lucru în felul cel mai frumos, să nu fiu niciodată nepăsător în slujba Ta. Pot eu oare să gândesc că voi face plăcere cu daruri aduse la întâmplare? Se cade ca cel mai bun să primească ce este mai bun, ca Tu, cel mai iubitor Domn, să primești slujba mea cea mai credincioasă. Amin. Câte mângâzie, Mângâieri Tu aduci mereu Iisuse sufletului meu Alelui poveri Nespuselei poveri Le ridici de plin, se pot avea Un mers mai lin Domnul meu Iisus prin jertfă m dus în templul luminat, De harul tău ni stremuta. Veșnic slava ta, iubirea-mi va pânta, Cu flacără și jar, Iisuse fi e iar și iar.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 Teofilact și alți părinți și învățători ai bisericii spun, Îngerii și sufletele au nemurirea nu din fire, ci după dar. Dumnezeu le-a dat-o și le-o poate lua când se alipesc de păcat. Singurul Dumnezeu are nemurirea după fire, având viața neprefăcută și neschimbată. Singur Dumnezeu este bun, pentru că nu ia bunătatea din altă parte, dar El o dă tuturor celor care o caută. Singur Dumnezeu locuiește în lumina, pentru că El însuși este izvorul luminii. Din El țâșnesc toate celelalte lumini. El luminează totul, dar n-are nevoie să fie luminat de nimeni. Nimeni nu se poate apropia de lumina în care locuiește El și totuși să-și păstreze starea Lui, ci oricine se apropie de El devine ca El, pierzându-și starea din tâi. El fiind nemuritor, nemuritor devine și cel care se contopește cu el, pentru că el singur are nemurirea. Cine se apropie de soare, ia natura soarelui, în soare nimeni nu-și mai poate păstra propria sa natură. Dionisie Areopagitul numește această lumină de care nu te poți apropia dumnezeiesc întuneric, probabil se gândea că în Dumnezeu sunt taine care vor rămâne ascunse pentru făpturile sale. Singur Dumnezeu are toate harurile și el le dă tuturor celor care doresc să le aibă. Pe el niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, rămânând totuși om, adică materie. Cine vrea totuși să-l vadă, trebuie să fie schimbat, 1 Ioan 3 cu 2. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dumnezeu vrea să ne facă una cu El pentru ca să-L putem vedea și să putem fi fericiți împreună cu El, locuind unde locuiește El, adică într-o lumină de care nimeni în starea de acum nu se poate apropia. Și lucrul acesta este cu putință numai prin Domnul Isus, Fiul Său, pe care l-a trimis pe pământ, croind o cale sigură omului de a se apropia de cel de neapropiat. Domnul Isus este una cu Tatăl, este Dumnezeu descoperit nouă oamenilor, pentru ca prin El să devenim și noi una cu Dumnezeu. Domnul Iisus a luat natură omenească pentru ca să ne dea nouă o natură dumnezeiască. Fie binecuvântat numele Lui. De la tine aștept, o, de la tine aștept, zilnic nou avânt spre-naltul cel frumos și sfânt. tu i mai har. Isuse nu mai are, unuri fi slăvit mântuitorul de iubim. Domnul meu Isus, prin ierăt, cum mai a dus, în templu luminat de harul tău, stremuta. Veșnic slavă iubirea va cânta cu placără și jar, Iisuse iar și iar. Versetul 17 Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună a niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Bogații viacului, Starea bisericii din Laodicea Sunt bogat Atât bogățiile fizice cât și bogățiile intelectuale, înțelepciune, talente și neprihănire proprie Sunt un zid de despărțire între om și Dumnezeu între adevăratele bogății cerești și veșnice Tot ce nu rămâne veșnic este bogăție înșelătoare Satana se folosește de bogățiile vremelnice ca să ne abată de la cele veșnice. Nu poți să le apuci pe amândouă deodată. Nu vorba nădejde, ci fapta nădejde oprețuiește Dumnezeu. Când Dumnezeu vede în noi nădejdea ca faptă, atunci ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Atâta vreme cât noi ne punem nădejdea în altceva decât în el, nu ne dă bine și darurile sale. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seamă. De temelia nădejdea atârnă toată casa vieții noastre. Dacă temelia este bună, bună și statornică va fi întreaga clădire, iar propășirea și fericirea vor lumina tot timpul deasupra ei. Două sunt temeliile pe care omul își poate zidi casa vieții sale, nădejdea în Dumnezeu sau nădejdea în bogății, adică în lucrurile trecătoare ale veacului acestuia. Cine se încrede în Dumnezeu și își pune toată nădejdea în el, este plin de pace și nu se teme de ziua de mâine, umblă liber și fericit pe calea credinței. Chiar dacă are bunuri pământești, se bucură de ele prin Dumnezeu ca om liber. Bucuria lui este Dumnezeu, este Domnul Isus, Mântuitorul Său, pentru că în El și-a pus nădejdea. Bucuria și întristarea vin din locul unde ți este pusă nădejdea. Acesta este un adevăr de care trebuie să ținem seamă. Nu de cantitatea bogăției, ci de locul unde ți-ai pus nădejdea, atârnă pacea și bucuria. Poți să ai o cantitate mică de lucruri pământești, adică poți să fii sărac, dar să fii foarte bogat în dorința de a fi bogat, punându-ți nădejdea în lucrurile viaului acestuia. Aceasta te face nefericit și tot timpul agitat și însetat după lucruri pământești. Cine și-a pus nădejdea numai în Dumnezeu și se silește cu toate puterile după lucrurile de sus, este plin de pace și de bucurie. Umblarea după lucrurile de sus este pace, umblarea după lucrurile de jos este tulburare și teamă. Ori de câte ori ne tulburăm să căutăm cauza și vom descoperi lucruri pământești. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea drept, Bogăția de nimic nu e bună decât a fierbântat doar cuptorul patimilor, de a aprinde ziua a mare sufletul ca și un cuptor, de a hrăni patimile cele dobitocești. Alături de Sfântul Ioan Gură de Aur și alți scritori sfinți spun foarte limpede despre pericolul bogăților pământești, despre nădejdile înșelătoare pe care oamenii și le-au pus în ele. Iată câteva din gândurile lor. Minucius Felix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 pentru că în comparație cu bunătățile cerești socotesc tot aurul lor drept praf și lucrurile de care ei nu se veselesc nu alcătuiesc bogăția lor. Teofilact, bogăția are mulți domni, ea este acum la tine, iar mai târziu la celălalt, dar nu este credincioasă nimănui. Bogăția îngânfă și umflă pe omul care și-a pus nădejdea de ea și după cum un braț umflat nu este un braț tare, tot așa și omul umflat de bogăție... El este pradă tuturor ispitelor și înfrângerilor. Bine zicea Ecumenie, nimica nu umflă și nu îngânfă pe om ca bogăția. Dar nu numai bogățiile materiale îngânfă pe om, ci și bogățiile intelectuale. Cei smeriți cu adevărat au inima izbăvită de bogății. Răscumpăratul Domnului Isus se cunoaște și din faptul că El este eliberat și din robia lucrurilor pământești, nu numai din păcatele din trecut. El s-a predat Domnului și nu mai are alți stăpâni. Cel născut din nou de sus dorește numai lucrurile de sus. Acolo este obârșia lui, din elementele Duhului este alcătuită viața lui și tot timpul își caută hrana și plăcerea în elementele din care este alcătuit. Trupul fiind alcătuit din elemente pământești caută să se hrănească din aceste elemente. Caută oxigenul și apa în primul rând pentru că 65% este apă. Făptura cea nouă, fiind alcătuită din apa cuvântului lui Dumnezeu și din oxigenul Duhului Sfânt, aleargă necurmat după acestea. Lucrurile de sus, Dumnezeu, izvorul lor, iată bogăția după care aleargă credinciosul. Aici și-a pus el toată nădejdea. Bogățiile de jos sunt pieritoare. Veșnicia târnă de locul unde ți-ai pus nădejdea. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 13 la versetul 17. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Isus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații viaului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună înădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. pregătindu Domnului domnului cântăm de cât de fericit! Cât de fericit. Harul tău ce mi a adus. Duhul liniștit, e Duhul liniștit, Când mi-l alucesc de pieptul tău, Dumnezeie. Domnul meu Isus prin jertfă m a în templu luminat, De harul tău ne Veșnic slava ta, iubirea mea va cânta, Cu și jar, Iisuse fi e iar și iar. O câte mângâieri, O câte mângâieri, Tu aduci mereu Iisuse sufletului meu. Alelui poveri, Nespuselei poveri, Le ridici de plin, Să pot avea Un mers mai lin Domnul meu Iisus, Prin jertfă m dus, adus, În templul luminat, De harul tău ne stremuta, Veșnic slava ta, Iubirea-mi va Cu slacără și jar, Iisuse fi e iar și iar. De la tine aștept, o de la tine aștept, zilnic nou având spre naltul cel frumos și sfânt. O tui nu mai har, se nu mai har. Mântuitorul iubire. Domnul meu Isus, Prin jertfă mai adus În templu luminat De harul tău mă ai stremuta. Veșnic slava ta, iubirea va Cu placără și jar, Isus este ei, iar și iar.